Tusen tack att du fick komma till dig i år Tack så mycket, det var trevligt. Ja, vi sitter här mitt i gamla stan. Och ja, återigen, du har ju ett jättelångt meritregister och du håller på att donera bort massa noter här ser vi. Ja, det stämmer. För Fulla muggar. Ja. Är det livsark som... Ja, det kan man väl säga, det är det faktiskt. Jag har försökt nu... Jag uh, upptäckte att det ändå står ganska bra på uh, förpackningarna eller på permarna, vad det är för någonting, i dem. Lite strukturerat? Ja, lite grann. Men inte så överdrivet, men lite. Men det ska ordnas av arkivarier som ska ta hand om detta, du, förhoppningsvis. Det finns expertfixare som löser det. Ja, jag tycker inte att mina barn ska behöva ta hand om Nej. det. Nej, du, du, du skonar dem? Jag vill skona dem. Ja, det är livsverk nästan. Men om vi börjar från... Uh i början ja. i din karriär. Ja. Var, eh, hur såg ditt barndomshem ut? Mitt barndomshem. Mm. Jag kommer från Tjeckien. Mm. Ja, det har jag inte så mycket minne av faktiskt. Mm. För jag var fyra år när jag kom till Sverige som flykting. Mm. Eh, ja, Jag bodde i en lite mindre stad i Tjeckien som heter Karlovy Vary. Karlsbad heter den på tyska. Ja, det var väl ett ganska genomsnittligt hem, tror jag. Mm. Och så um, jag hade du en ganska traumatisk barndom när du flydde från nazismen. Ja, alltså innan dess var det ju inte så traumatiskt, men just när vi flydde från nazismen, ja, det var det. Mm. Fast jag, upptäckte, jag uppfattade inte så mycket av det, tror jag. Mm, det var, jag var liten. så liten, jag var så liten. Så att, ja. just det. Vad, vilka var dina föräldrar? Ja... Vad jobbar de med? Vad jobbar de med. Min mamma var läkare, doktor, barnläkare och min pappa var arkitekt. Ja, oh, mm. utbildade. Ja. Var det, men det var, inga, var det musik i hemmet? Nej, väldigt lite. Okay. Min pappa spelade cello som en amatör. Okej. Okay. Och var väldigt intresserad, men för övrigt inte, nej. Mm. Hur kom du i kontakt med musiken första gången? Ja, jag började på Adolf Fredriks musikklasser, eller sångklasser som det hette på den tiden. När jag, flyttat, när, jag till när jag kom till Stockholm på inrådan av en lärare när jag gick i lägsta klasserna i folkskolan. Och eh, på det viset blev jag intresserad av musik. Eller jag, hade, jag var redan intresserad när jag lyssnade mycket på radio och sådär. Men eh, det var väl genom skolan. Just det, vad lyssnade du på på radion då? Klassiska, klassisk musik. Ah, var det det du höll på med när du började på musikskolan där också? Klassisk musik. Ja, det var det. Mm. Vad spelar du då för något? Du spelar jag ingenting. Sjöng. Jag sköng. Sången som sitt instrument. Ja, sjäng väl hyfsat. <laughs> ja. Vi sjöng i kör, det alltså. gjorde okay. man på den skolan. Det var en, en, en skola för körsång. Du har du säkert hört talas om Adolf och Fredrik som Absolut, absolut. Mm. Mm. Men när kom kontrabasen in då? Alltså först började jag spela fjol. Efter några år så spelade jag fiol, kanske vid åtta, nio, nio, års ålder kanske. Och då gick jag och spelade fiol i några år. Och sen tröttnade väl jag på det. Och var det tråkigt? Jag... Ja, det var väl inte så kul att öva tyckte jag. Men så började jag intressera mig för jazzmusik som jag hörde i radio då. Aha. Och började spela bas. När jag blev så pass stor så jag kunde... Ja, det är ju lite det på den tiden fanns inga så här mindre basar som man har nu för tiden för yngre elever. vilket Inte fanns då, alltså. det. Så att man fick växa. vänta tills man var 14-15 år. Ja, just. Det, man fick verkligen växa in i instrumentet. Ja, typ, ja, det fick man verkligen göra. Fantastiskt. Var fantastiskt. Vem var det? som visade kontrabasen? Eller hur kom du? Alltså varför just kontrabas? Ja, det kan man verkligen undra. Jag gick med min pappa på konserthuset varje eh, några gånger i månaden. På familjekonserter och där så eh, var jag fascinerad av kontrabasserna i symfoniorkestern. Ja. Ah, fråga mig inte varför, det kan jag inte svara på. Men de var stora kanske. Ja, kanske det och soundet också. Sådär. Ja, det är mäktigt. Ah. Mm. Um, men från att eh, det är ändå ett steg från att eh, ta lektioner och spela musik till att... Satsa på musik om man säger så. Vill jag bli en musiker så. Ja. Vad fick det ta det steget? Liksom? Ja, det, jag kan inte peka på något speciellt som har hänt som gjorde det. Jag, bara, det bara, jag var egentligen från början inte intresserad av att bli musiker utan jag var intresserad av naturvetenskapliga ämnen. Jag var mest intresserad av kemi. Ja. Ah det kanske hade blivit en kemist av dig? Nej, det vet jag inte. Det var ingen bra, tror jag. Men, och sen, mina föräldrar var väldigt tveksamma till det här med musik också. De, de ville att jag skulle ha en annan utbildning än, som, jag, som kunde vara säkrare så att man kunde försörja sig. Så de stödde inte ditt musik? De stödde mitt musiserande, men de tyckte kanske att var yrkesmusiker var tveksamt. Vilket jag idag, när jag har egna barn som, bör bli, som är vuxna, börjar inse att det kanske inte var så tokigt tänkt. För det är svårt. Ja, man vill ju sitt barns sitt bästa. Ja. Men du upptäckte jassen via radio. Ja, det kan man säga. Var, vilka, vilka band var det? Ja, på den här tiden var det ju en kanal på radio. Och det som fanns som lutade åt jazzmusik i alla fall, det var Tore Erlings orkester som spelade dansmusik. Och där fanns en del jazzmusik i och en del... En del av låtarna och numrerna de spelade var, kan man säga, hade mer jazzanstrykning än andra som var mer populära då, dansmelodier. Så det var det första jag hörde och där spelade faktiskt en mycket ung Arne Domnerus, som jag då redan då la, la märke till. Och hade då ingen aning om att jag inte så många år senare skulle spela med honom i många, många år. Så mm. du såg han... På håll, kan man säga där Ja, jag hörde honom på håll Ja, precis. Det var härligt. Du har upptäckt kontrabassen och sådär och du börjat musicera nu. När, när kunde du känna att din karriär tog liksom lite fart? Så nu började det gå bra liksom. Um. Ja... När jag, eh, jag gick i skolan i gymnasiet och tog studenten, som det hette på den tiden i alla fall. Ja, det heter nog fortfarande, Gör det? Det, är inte, det är inte lika allvarligt. Nej, man, får ingen, man behöver inte ha mössa och sånt där, men det har ju många ändå. Äh, lite låtsastudenter. Ja, studenter. Men det, så var det i alla fall. Och då dagen efter examen så åkte jag på turné i folkparkerna med Lasse Gullins kvintett. Är det sant? Ja. ja då var du ung. Ja, det var jag ung. 19 år spännande. Ja, det var väldigt spännande. Det var en väldigt stor förändring i mitt liv. Jag förstår att det måste ha varit en viktig tid för dig musikaliskt. Det var väldigt, musikaliskt väldigt viktig och mötet med Lars Gullin, som jag hade mött tidigare redan och spelat med lite grann, även när jag gick i skolan. Det, det mötet var mycket viktigt för mig. Det påverkar mig än idag när jag komponerar faktiskt för hans sätt att skriva melodier med fantastiska melodier och så vidare. Hur var den tiden när du turnerade runt de här folkparkerna? Ja, den var latscher. När man är ung så är det ganska latch och sådär. Och eh, sen är det ju så att, eh, men det var ju ganska jobbiga turner och förhållandena att åka på bil, med en bil på dåliga vägar som det var på den tiden fortfarande i Sverige- det Var inte alltid så lätt och inte heller helt riskfria. Nej, just det. Mm. Vad höll du på att hända någon incident oh, är det. det är inte bara jag höll på, det hände en incident mot slutet av min äh, samverkan med, äh, med Gulin. Så körde vi in i träd. Han körde på natten och oj, jag skadade mig ganska mycket. Oj! Det, det måste. Vi kom bara här köra av vägen då? Eller? Han somnade vid ratten oh, tror jag. Oj, oj, oj, oj. Mm. Ja, det gud för ja. Det hade, hade kunnat gått väldigt illa. Ja, verkligen. Mm. Den turnén då att du fick börja spela där. Var det det viktigaste som gjorde det möjligt för dig att börja försörja dig på musik? Ja, det var det ju. Alltså, jag känner ju väldigt lite var oerhört dåligt betalt och, och så vidare. Men jag, jag hade inte så stora anspråk och jag bodde hemma och så vidare. Så att det gick ju ändå på just något det. vis. Hade jag inte bott hemma hade det inte gått. Nej, just det. Det hade jag inte kunnat betala höra. Ja, föräldrarna stöttade ja, där. Ja, vi bodde i ett hus i Mellahöjden så att det fanns gott om plats och ja. sådär. Så att ja, så var det. Ja, visst det gjorde de. Mm. Men det, du, du berättade, jag har hört en intervju att... Ja. Du berättade att det var lite rivalitet mellan Göteborgs och Stockholms musiker på den tiden. Ja, det var det. Ja, jag är göteborgare. Okej. Okay. <laughs> du är stockholmare. Ja, det kan man väl kanske säga. I, idag känner jag mig inte som bofast någonstans nej, riktigt. Nej, Men kan du något, hur tädde sig den här rivaliteten? liksom? Ja, rivaliteten är väl så att bodde man i Stockholm hade man större möjligheter att få medverka vid inspelningar och radio och tv. Det var väldigt centrerat i huvudstaden. Mm. Alltså tv fanns kanske inte ens i början. Men när det mm. kom sen. Så att där var nog Göteborgs och Malmö-musiker. Eller musiker som inte var, bodde i Stockholm. De var lite satta på undantag. Och det märktes väl kanske också i någon slags rivalitet. Ja, ja. mm. Alltså jag, jag har aldrig haft någon... Del i det faktiskt. Nej. Det så, det kanske, så, så, så det kanske tädde sig så lite grann? Det, tädde, det, var, ju, det var ju så. Det, var även, det fanns också rivalitet mellan olika jazzfraktioner. Okej, okay. ja, det var Ganska så. mycket, ja. Oj då. De som ansågs mera etablerade eller, eller till och med privilegierade och de som inte var det. Det, det, det fanns det. Oj det kanske man har svårt att tänka sig idag, men så var det. Ja, ja, verkligen. Jag tänkte fråga, finns något av de här tendenserna kvar idag, tycker du? Alltså, jag kan inte svara på det eftersom jag inte är inne i kretsarna på samma sätt idag. Och när jag möter yngre musiker så möts jag ofta av ganska mycket välvilja. Så här ja. så att, jag kan inte svara på det. Nej. Jag tänkte att vi ska... Det som är väldigt intressant, du har ju här alla dina noter som du kombinerat genom åren. Ja, det stämmer. Ja, mycket du har skrivit väldigt mycket musik. Ja, um, mycket olika sorters musik har jag skrivit. Ja. Det är både bra och dåligt. Det är både bra och dåligt. Ja. Vad, um, vad skulle du tycka är det bästa du har skrivit? Det är ja det kan jag inte svara på. Nej, det, hur ska jag veta det? Någonting du tycker om? Riktigt, riktigt. Ja, alltså, man kan väl säga så här att de, de melodier som jag har blivit väldigt känd för, nämligen de jag gjorde med Astrid Lindgren, mm. jag vet inte om det är det bästa jag har skrivit, men de är jag väldigt stolt över att, att jag har fått göra och haft mycket glädje av. Det har, har än idag mycket glädje av. Det har blivit en riktig sån här svensk... Det är en viskat kan man säga ja, som jag ändå har bidragit till. Sen när det gäller jazz, renare jazzmusik så... Så den material som jag gjorde för någonting som hette Radiogössgruppen ja. som fanns på 60-talet mest med mig och Jan Johansson och Arne och Dom Domneros och så vidare. Den musiken vi gjorde då och de fria förutsättningarna och generösa förutsättningarna som fanns för musiker ekonomiskt och allt möjligt då gjorde att, att det var en väldigt härlig epok. The Golden Days. Ja, det, ju, det tycker jag. Det brukar ju inte kallas den gyllene tiden i svensk jazzmusik. Det, det anses att ligga på 50-talet, det tycker inte jag. Men... Det går delade meningar. Ja, det. ja, dessutom tycker jag nästan att den jazzmusiken, är, de, de musiker som finns, spelar, som finns idag spelar ändå bättre. <laughs> det... De unga. Ja, vad roligt. Fantastiskt alltså. Var det svårt att ta jobbet att, för det med att du började spela komponera Stirlingrens musik? Var det svårt att ta det jobbet? För jag förutsatte att det var efter någon johanssons bortgång som ja, var, var anledningen det. till att du fick det. Ja, det var det. Så var det. Ja, det var svårt. Varför var det som fick dig att ta det? Ja, jag tänkte om inte jag tar det så är det väl någon annan som gör det. Och då kan jag göra, jag tyckte dels hade jag ju haft en längtan efter att få göra just musik till såna här barnfilmer som jag hade... Jag hade tittat på saltkråkan Aj. med musiket av en eh, tonsätt som heter Ulf Björlin och jag hade väl stor beundran för det. Jag tänkte, åh vilken tänk att få göra det. Det skulle vara kul att få göra någon gång. Så att det var väl det. Men sen var det väl också det att eh, jag tyckte att jag kunde eventuellt förvalta Jan Johanssons tankar på ett bra sätt. Ni, ni spelade ju mycket ihop. Mm. Väldigt mycket. verkligen. <laughs> Alltså, har, han på, har hans musik på något sätt levts vidare in i det som skrevs hos Astrid Lindgren på något sätt? Har du liksom haft han i bakhuvudet eller släppte du han ganska fort? Eller? Jag kan säga att i början när jag skrev första Pippi Långstrump-filmen mm. gjorde musiken till. Då hade jag hans musik och det temat han gjorde, nämligen här kommer Pippi Långstrump, som var det enda han gjorde, mm. Det hade jag med mig väldigt mycket och det återkommer i filmmusiken i olika varianter och så vidare. Hela tiden. Mm. Men sen när det blev då klart att vi skulle göra ytterligare en film då, då började jag släppa det helt Ja. Och sen gjorde jag egna ledmotiv istället Hjälpte jazzen dig på något sätt När du skulle, när det kom till att komponera barnmusik och filmmusik? Så? Ja det tycker jag alltså, Man kan säga så här att Jag jobbade ju alltid ihop med jazzmusiker då Och de var ju vana med improvisation Och kunde också vara ganska lekfulla, kunna hitta på tokiga grejer och galna grejer och sådär. Och det var väldigt användbart när man gjorde musik för barn att, att, att använda sig av det. Så att ja, och dessutom så gjorde jag alltid så att jag smög in jazzmusik och improvisationsmusik i musiken för att jag tyckte att det dels var det naturligt för mig att göra det och dels tycker jag att det skulle man kunna förmedla lite grann. För att ja. det här kanske var någonting som barnen inte hade hört. Så det har jag genomgående gjort. Fantastiskt. Jag har tänkt på det lite för jag Jojeva jag har ju också barnmusik. Och... Absolut. Och ja. han är ju också en duktig jazzmusiker. Ja. Och då tänker jag liksom, är någonting kanske i liksom jazzen som genre, som Det kanske är det du berättar då, den här lekfullheten på något sätt som, som gör det möjligt. Ja, alltså, jag har ju den erfarenheten att eh, jag har gjort väldigt mycket live-konserter med barn, barnkörer och barnstolister. Mm. Och då har man väldigt mycket glädje av det här att kunna improvisera och skapa i stunden. Därför att eh, visserligen är barnen ofta väldigt programmerade så att de gör exakt likadant varje gång, men, men de är inte så fördomsfulla utan de öppnar för allt möjligt om man ändrar saker. Ja, Så kan man göra det omkring deras ganska statiska sätt att sjunga en forma låt. Forma dem lite sådär. Liksom. Ja, man kan forma hel, storformen, eller formen omkring kan man forma. Uh -huh. Och det är väldigt tacksamt. Så att ja, där har man någon glädje, mycket glädje av sin bana, min bana som improvisatör. Ja, Vi ska fortsätta prata lite om komposition, mm. lite generellt nu sådär nu behöver inte bara vara barnmusik utan överlag men mm. vad finner du viktigast eh, när det kommer till komposition vad är liksom det viktigaste du tycker jag, ja, alltså det det kan ju bara bli viktigast för mig mm. det är väldigt olika hos olika människor olika komponister för mig är melodi väldigt viktigt mm. och jag har lärt mig efter utan att egentligen veta det från början att jag hade sinne för melodi ja. och eh, sen är formen väldigt viktig Just det. och när man tänker sig då visor som jag har gjort för barn så är det ju en ganska liten form man jobbar med och då blir den ändå mer viktig att avväga så att den stämmer en minsta lilla avvikelse kan skälpa hela bygget Just det, man får vara precis. Ja, eller man måste verkligen bygga upp det enligt, ja, yes. så att det har en, en sammanhållen form. Eh, vilket instrument föredrar du att komponera på? Ja, alltså jag brukar sitta vid ett piano eller en synt ah. och skriva, men ibland har jag inget alls. Nej, du... Jag sitter, alltså man gör melodier och kanske harmoniserar dem och sådär, då, då brukar jag sitta utan instrument ofta. Det är inte tufft. Nej, det är till och med bra. Ja. Det där, eftersom jag är en ur, utomräntligt usel pianist, jag kan inte spela alls. Jag kan inte spela piano heller. Ja, det så. Nej, jag kan inte spela piano. Ja, är. Så hindr är det lite grann hindrande att göra det vid pianot, mm. Det är att inte ha något instrument. Det, I vissa lägen. Men jag vill ju gärna prova hur det blir ändå. Såklart. Jag litar inte riktigt på mitt inre öre alltid. <laughs> det finns de som kan det mycket, mycket bättre än jag, men det, det kan inte jag. Just det, men du komponerar aldrig på basen? Nej, det gör jag inte. Mm. Men jag, det händer att jag provar vissa rytmer eller vissa baslinjer med basen. Det händer ju lite grann, men, men det är mera sällsynt. Mm. Inspiration till att komponera den, med, var tar du inspiration ifrån? Ja, för det första vet jag inte om det finns något som heter inspiration. Kanske inte gör det? Nää, ja, jag vet... Nej, men jag vet inte vad det är för någonting. <laughs> nej, nej. Däremot så är det, blir jag eh, triggad av att sitta och komponera och ut, utav själva arbetet. Okay. Om jag inte sätter igång så blir det ingenting. Och eh, jag kan börja med vad som helst, skriva vad som helst, så kan det bli något sen helt annat. Men om jag bara tänker, nu väntar jag på att jag ska få inspiration, då, ah. då kan jag få vänta hur länge som helst. Då kommer inte. Nej, det inte. Det är som en snöboll som måste börja komma i rullning kanske. Ja, det är på något vis. Växter, liksom. ja. mm. men, men det tror jag för min del. och eh, Sen kan man säga när det gäller sånger, visor och sånger, så blir jag oftast eh, inspirerad, om man kallar det för det, eller får idéer ifrån själva texten. Ja, för att språket har redan en inneboende melodi som jag använder mig av. Det kan vara en liten del av texten som jag använder och som, som sätter igång en idé. Har du ett exempel? Ja, jag kan ta ett exempel. Det finns en, en Astrid Lindgren-låt som jag tycker är bland de bästa jag gjort. och Den heter När mamma var liten. Mm. Den, den är inte lika vanlig som de andra, men den är... ja. I alla fall. Och där fanns det i texten någon, en rad som hette Tycker jag, tycker jag. Och det var det jag tog fasta på. Tycker jag, tycker jag. Och så, utifrån det gjorde jag hela den låten sen. Just det, det svänger inte. Mm. Det finns en rytm i det. Sen vad det betyder, det, är inte, det har mindre betydelse vad det betyder, utan det är mer språkets rytm och melodi som är avgörande för mig. Coolt. Mm. mm. Du har spelat med allt från orkestrar till dubos och allting. allt. Vilken? till och med ensam. Till och med ensam. Mm. Vilken är din favoritkonstellation? Hur många oj, ska oj, vara i oj, bandet? Oj. Va? Hur många ska vara i bandet? Ja, det kan, man, det kan man inte säga. Kan man inte det? Nej, det, det vet jag inte. Mm. Till alla. Eh, det, det, all, allting är just, har ju sin charm kan jag säga. Ja, alltså när vi spelade Jan Johansson är jag på du, och det var fantastiskt och det var första gången som jag hade upplevt det huvudet att man spelade på det viset. Mm. Eh, och då är man ju väldigt exponerad som basist. läskigt. Det var ju på sätt och vis väldigt läskigt för att man är väldigt exponerad. Mm. Eh, samtidigt är det roligt att kunna vara så exponerad för att då, eh, då kan man också ge sin stämma en stor betydelse. Mm. Eh, sen. Det är ibland kul att spela med mitt lite mer stå påaktig musik med trummor och sådär på en jazzklubb. Så där. Eh, och sen tycker jag att eh, det ibland, inte allt för ofta, kan vara kul att spela med storband också. Ja, jag, skriver, jag har skrivit mycket för storband också, men eh, egentligen är det inte det jag håller på med mest, utan... Men jag har gjort det på senare år faktiskt. Ja. Och sen för länge sedan också. Ja, just det. Roligt med all power i och sånt. Ja, så just här. det. Men jag brukar inte använda den med av så mycket power. Jag är rätt trött på det. Ja, <laughs> jag har fått nog. <laughs> Nej, men jag tycker det, det konventionella poweret mm. eh, tycker jag är ganska tradigt. Ja, det är så. Du är mätt på det. Ja, jag vill gärna ha en mer sofistikerad eller differencierad instrumentation. Mm, mm. intressant. Mm. Um. Nu. övning. Övning? Ja, hur ofta övar du? Måste jag svara på det? Det är pinsamt, <laughs> för jag övar aldrig. Aldrig? Nej. Men, uh, jag tittar på en stämma som är svår ibland lite grann, ja det gör jag. Aha. Men, Men jag, jag övar aldrig så regelbundet varje dag, nej det gör jag inte. Har du någonsin gjort det? Jo, det gjorde jag när jag skulle söka till musikhögskolan. Mm. Då övar jag mycket sen så när Abel hade kommit in där så övade jag inte så mycket för att jag spelade så fruktansvärt mycket så att jag tyckte det räckte. Just det, du ute och gigga. Ja och det är pass fysiskt påfrestande att öva jag har inte riktigt muskulatur för egentligen att spela bas ja. så att jag blev väldigt trött och därför kunde jag inte öva så mycket som en del musiker övar ju sju-åtta timmar om dagen, det har jag aldrig mm. mitt liv gjort det, det klarar inte jag. Nej, det Varken fysiskt eller psykiskt. När det känns som man kan bränna ut sig bort om man ska göra det. Men Man, de det, man, måste, måste, du... vara, man måste vara speciellt läggt för att kunna göra det. Men man, ska man bli riktigt riktig burdo så måste man det. Ja, det gäller pannben. Du hade liksom inga så här... Uh, uh, ja, vad man säga? Något övningsschema eller du hade inget, uh, inga några speciella grejer du ville så här, sätta öva på? några skalor. Jo, det har väl hänt... Nej, skalor direkt, men... En sak som jag ville, försökte lära mig under en period- och det var, jag beundrade den danska basisten Nils Henning Örstedt pedersen väldigt mycket. För han han hade en teknik som var helt omänsklig, alltså. Ouppnåelig, alltså. Och då frågade jag honom många gånger hur han gjorde- för han, alltså det här är ju en teknisk fråga. Jag mm. spelar med två fingrar mm. när, jag, när jag spelar med höger högerhand. Han, han använde tre- på och det var det, på ja. det var det han kunde, som en gitarrist ungefär kan man säga. Som en klassisk gitarrist va? Ja, det. Och det, det var därför han kunde spela så fantastiska grejer bland annat. Och det frågade hur han gjorde. Han visade mig hur han gjorde och hur man skulle öva. Och jag försökte och försökte och försökte men det gick inte. Så det höll jag på med några år faktiskt. Men jag lyckades aldrig med det. Ja, du gav du, du upp. Jag gav upp och det gick inte. Jag hade inte den förmågan. Aha. Okej, okay, ja, det här är ju då en också en väldigt subjektiv fråga, men när blir jazz ointressant? Ja, den är inte bara subjektiv, den är ju nästan omöjlig att besvara. Jag ställer så många omöjliga frågor. Ja, när blir jazz ointressant? Kan man säga det generellt? Det beror på vem som lyssnar. Ja, om det du lyssnar. Det är väldigt olika. Om du lyssnar. Ja, jag tycker att om det om den blir väldigt konventionell med långa, långa solon och om de inte är fruktansvärt bra och kanske till och med live mest så tröttnar jag ganska snabbt. För långa solon? Ja, jag vet inte. Det beror ju på hur de är. Mm. Jag, jag, jag kan inte svara på den frågan på ett tillfredsställande sätt. Hur <laughs> vi nöjer jag oss med ett otillfredsställande sätt? Ja, det får jag göra. <laughs> ja, det blir väl bra. Um. Ibland Jag kan säga, ibland tycker jag Jassi är jättetråkigt Då lyssnar jag överhuvudtaget aldrig på det jag Lyssnar bara på annan musik alltså. Vad skulle det kunna vara, den andra musiken? Ja det är mm, Som man kallar För klassisk musik mm. eller västerländsk konstmusik ja. Av olika slag är Både nutida och eh, Ja, vinklassiker och, och så vidare Romantisk mm. musik och så Just det. Ja har du blivit inspirerad av äh, att vilja skriva sån musik? Och så här, du... Nej, men det finns ingen anledning att göra. <laughs> nej, men det, nej. det ska man inte göra. Det, det, det blir ju alltså. Nej, det har jag inte blivit. Men däremot har jag nog blivit påverkad. Jag vet att jag brukar bli tillfrågad ibland vem som är min favorit alltså låtskrivare. Mm. Eftersom jag har gjort väldigt mycket sånger. Och då brukar jag säga att det är Frans Schubert. Jaha. Hans sätt att skriva melodier och sånger är oöverträffat alltså. Mm. Varför tycker du det? Ja. ja, varför jag tycker det, de, de är det. <laughs> Hans, jag menar, de är ju väldigt erkända och sådär. Mm. Men, men det kanske man inte tänker på, man tänker kanske på sing-songwriters av idag, va? Mm. Men jag tycker att hans melodier är fantastiska. Ja. Bland annat. Just det. Um, Schubert och Schumann. Mm. Nu har jag också en svarfrågare. Får se om du inte uh, ett, uh, ett råd till en ung aspirerande musiker som är nykläckt från musikskolan som vill liksom uh, ge sig ut i i den här världen. Mm drömmar och är hungrig såklart allt det där liksom mm. har, har du någonting med all din erfarenhet som du skulle vilja alltså säga jag har ju, dels har jag erfarenhet från min egen verksamhet mm. sen har jag erfarenhet av mina döttrar två av mina döttrar som är precis eller åtminstone har varit i den situationen ja, vad har du sagt till dem? ja jag har nog inte sagt så mycket jag har försökt undvika att säga så mycket framförallt, jag har uppmuntrat dem mycket mm. men jag har inte talat om för dem hur svårt det är Nej. för det är det och det är mycket svårare idag. Jag tror inte att jag från den tiden när jag började så är skillnaden till idag är väldigt stor. Det är betydligt svårare för en ung musiker idag, att, eller ja, jazzmusiker, improvisatör, att klara sig, att försörja sig att, ja, än det var på min tid. Mycket svårare. Konkurrensen är enormt mycket större. Pengarna är mindre och så vidare. Så du Intresset för jazzmusiken är ju betydligt mindre än när jag började. Mm. Då var det ju en bred ungdomlig rörelse kan man säga. Det är det ju inte idag. Nej. Hur är det? Även om det kanske har ändrats lite grann på sista tiden så att en del unga människor tycker om en viss sorts jazzmusik. Det är ganska hippt sådär med jazz. Ja. Men, men, men ändå inte... När man, som jag ibland spelar på jazzklubbar så är ju, kan man säga... Medelålder är inte särskilt låg hos de som går och lyssnar. Hmm. Ja, alltså du håller undan uh, the bad news? Man, eller ska man säga... Jag tror att de har märkt det själva. Det visst. Ja, det tror jag att de har märkt det. <laughs> det visste det. de nog. Det vet om de när de ringer runt och försöker skaffa jobb. Att det, <laughs> de får ringa till hundra eh, arrangörer och få ett svar. Och så kan de inte jämföra med min situation där jag är då... Ja, har du på så länge och eh, drar en viss eh, publik och sådär och det, det går inte att jämföra. Nej, säger du. Eh, men du, mm. vi klarade av de här frågorna ganska snabbt. Ja. Vad duktiga vi är. Mm. Det är du, du i alla fall. <laughs> Nej, mm. Men eh, lite du gick på musikskolan. Ja. Hur var din tid där? Jo, det, det var väldigt fint. Jag spelade, alltså det fanns ju ingen jazzlinje på den tiden. Nej. Det kom till långt senare. Jag var till och med med när den skapades alltså. Okej. Okay. Som, som rådgivare. Ja, oh, vad Det var många år senare. Men jag gick och spelade klassisk eh, bas. Och eh, min lärare hade nog stor förståelse för att jag var ute och spelade annat. Jag tror att den läraren hade gjort det också delvis. Ah. Uh men det fanns ju lärare på den skolan som inte gillade inte alls tyckte det var bra så att man det såg och så kommer jag ihåg en episod när jag, jag spelade i sinfoniorkesten i, i skolan också och det är en mycket berömd dirigent som, hade, som var professor där som satt med, och med elever då som dirigerade och så slog han av orkestern en gång så, så pekar han på mig. Du där borta vid kontrabasen. I den här orkestern spelar vi som det står i noterna. Och inte när man spelar jazz, där man får spela hur som helst. Oj, mm. oj, där var en, mm. där en. känga. <laughs> oj, ja. Hur tog den, du det? Den in, ja, jag tyckte det var... Jag, jag, det var inget kul. Bli utpekad så där. Förmodligen hade jag velat spela fel. Men jag menar, det var den inställning man hade. Mm. Just det. Väldigt mycket. Men det är inte så idag. Riktigt. Nej. Har du haft några scenskräck och sådär? Liksom? Nej, det har jag inte. Allt har varit kul att gå upp Ja, så. Kul. kul. Och ju knepare i sammanhang desto roligare. Ja, det är det så? Mm. Du vill att bara kasta det ut? Ja, alltså det kan finnas sammanhang då jag känner mig osäker och blir nervös. Det, visst kan det vara så. Speciellt numera när jag inte är riktigt så... När jag är äldre och sådär och inte riktigt spelar lika mycket, då, då kan det vara så. Mm. Men för det mesta, så nej, jag har ingen senskrik. Du är välsignad helt enkelt, att skippa dig. Ja, det måste man väl säga. <laughs> Men du, tusen tack, Eurider. Tack. Att du fick komma och prata med dig. <laughs> tack ska du Katt,